ste potrebiti, to jest ako imate bilo kakvu fizičku slabost, nemoć, bolest, onda je uputno da poslušate prva tri dana, ne bili se što bolje upoznali s ovim što se događa kao cijelina. I ako danas počinjemo sa jednim novim dijelom seminara, svejedno je to povezano, pa onda eto, ako ste potrebiti ili nemoćni, bolestni, bilo što što bi htjeli primiti od Isusa Krista, ja vam preporučam da prva tri dana poslušate jer je princip vjere razrađivan koji je dosta bitan. <clears throat> Danas ćemo nastaviti gdje smo stali vezano za vjeru koja prisvaja, ima više vrsta vjere, ovo je vjera koja nam preko potrebna da bi prisvojili blagoslove koji su nam već osigurani u Kristu Isusa. Uzimamo biblijske slike kao primjer u svjesnosti da te slike sadržavaju važne principe ili zakone po kojima bi se mi trebali ponašati ili po kojima bi trebali djelovati da bi polučili iste rezultate koje vidimo da su oni polučili u to vrijeme. Znači, premda je to smješteno u povijesni trenutak, ono što nas zanima je van vremeno. Znači, mi razrađujemo ili upoznajemo se sa zakonima koji su prisutni u riječi Božoj, ne li ih naučili kako funkcioniraju i onda ako dijelujemo u skladu s njima ili točno onako kako riječ Božja ukazuje, mi možemo očekivati iste rezultate. Evo nam, to zvuči logično. Isto tako smo govorili da je Isus Krist isti i učer danas i za vijeke vjekova. Prema tome, ako uključimo zdravu pamet, onda možemo zaključiti da iste stvari koje onda čini u tijelu iz Nazareta, On hoće i čini sad u svom tijelu koje se zove crkva to jest po svom duhu koji djeluje kroz crkvu prema tome mi bi trebali očekivati iste rezultate ako napravimo točno ono što riječ Bože ukazuje nažalost praksa pokazuje da to ljudi uglavnom ne rade iz ovog ili onog razloga dva su glavna razloga kako praksa pokazuje zašto ljudi ne prime iscijeljenja ili ti ga zašto ostaju bolesni, nemoćni, slabe Broj 1, ne znaju da im to pripada Ako ne znaš da ti nešto pripada Logično, nećeš ni teži za time Broj 2, ako znaju da im to pripada Onda ne znaju kako prisvojiti I to je baš nekako tragedija Koja je prisutna svugdje oko nas Jer ako je istina, a istina je Da je iscijeljenje uključeno u iskupljenje a mi imamo tri svjedoka koja sam vam dijelio još prvog dana, to je Izaja 53 četiri pet mate osam sedamnaest jedan petrova dvjesto dvadeset gdje jasno govori da smo njegovim ranama iscijeljene i to na križu na isti način i u istom trenutku kad smo iscijeljeni i od bolesti duše od grijeha i od duhovne smrti to je isti paket Prema tome, na iskazu dvojice ili trojice svjedoka se temelji svaka tvrdnja po Mateju 18.16 ovdje imamo tri jasne tvrdnje da smo njegovim ranama iscijeljene To pismo pokazuje i to praksa pokazuje i to bi trebalo bi dovoljno svakome ko sa otvorenim očima čita Sveto pismo da zaključi da je iscijeljenje u iskupljenju to jest da je osigurano u strane Boga Oca na križu U Kristu Isusu I uručeno cijelom svijetu kao dar milosti Jednom kad to zaključimo Onda ide ovaj drugi dio Kako to primit, prihvatit ili prisvojit. Kao i svaki drugi milosni dar To se prima po vjeri I onda smo razrađivali i nastavljamo razrađivati princip vjere S time da danas dodajemo drugi element A to je ispovjed naše vjere Jer putem ispovjedi ili javnog priznavanja Mi oslobađamo našu vjeru koja je u srcu Jer vjera o kojoj govori sveto pismo nije vjera očiju Ušiju ili malog mozga nego srca, pri tome se ne misli na fizički organ Koji liči na ciklu, ko što neki misle Nego se misli na čovjekov duh Njegovo unutarnje biće To praktično znači da vjerujemo Našim unutarnjim bićem I pri čemu zanemarujemo svjedočanstvo osjetila I ono što nam naš um govori Jer se to obično protivi jedno drugome Jer ono što je od duha Božega A riječ Bože je od duha Božega to se prirodnom umu ne sviđa, on to smatra ludošću, po prvim Korinčanima 2.14 Prema tome, odma bi trebalo riješiti da naša osjetila i naš razum neće prihvatiti ono što govori riječ Božja Isto tako Izaija 55.89 jasno kaže Moje misli nisu vaše misli i moji puti nisu vaši pute kako je nebo iznad zemlje Ili koliko je visoko nebo iznad zemlje Toliko su moji puti iznad vaših puta I moje misli iznad vaših misli Prema tome Kad on daje izjavu u Svetom pismo Mi bi trebali odma shvatiti na početku Da mi našim prirodnim razumijevanjem I našim osjetilima to nećemo primiti I da tu dolazi do konflikta I zbog tog konflikta Ili nerazumijevanja Ili obrade božanske informacije Prirodnim umom Ljudi su uglavnom u neuspjehu Jer im nema ko objasniti princip vjere Vjera je uvjerenost U ono što mi još ne vidimo prirodnim osjetilima Po Hebrejima 11.1 Dakle, mi možemo biti uvjereni u duši da nešto jest Samo na osnovu onog što piše Premda se to još nije očitovalo da mi možemo opipati, ili vidjeti i to jedino je vjera I jedino putem te vjere Opet Hebrajima 11.1 Ono čemu se nadamo Ono što nam je potrebno Biva materializirano sad Dobije tvarnost Ja sam dugo razmišljel kako približi ljudima taj prvi steh, Znači, vjera daje bit onome čemu se nadamo To Ipak je malo strano Vjera materializira Ono što je u budućnosti čemu se nadamo Znači, vjera je sad nadaju budućnosti I ako mi sad Ne prisvojimo što Riječ Božja kaže da je naše To će uvijek ostati u budućnosti U nadi i nećemo prisvojiti Većina ljudi se nada I zato nemaju Vjera je sad Tko vjeruje ima Ivan 6,47 Ko vjeruje ima On se ne nada Nada je neprijatelj vjere Koja prisvaja Vjera je sad Prema tome, onda smo razrađivali taj princip vjere Jer on nam je potreban po putu Potreban nam je iz više razloga Broj 1 Zato što hodamo po vjeri To jest, ne hodamo po onome što vidimo Nego po onome što piše Onda su nam molitve uslišene po vjeri jer kaže da ja vam kažem za što god da se molite vjerujte da ste već primili i primićete, znači najprije vjerujemo da smo primili dok još nismo primili i onda primimo po marku jedanaest četiri znači izuzetno je važno jer mi u našem kršćanskom hodu hodamo non stop nonstop se nalazimo u izvjesnim situacijama gdje moramo odlučiti hoćemo li hodati lijevo ili desno hoćemo li se odlučiti na osnovu onog što nam servira osjetila pa krenut jednim pravcem ili na osnovu onog što Riječ Božja kaže pa krenut drugim pravcima To je svakodnevni kršćanski hod I ako mi odlučujemo na osnovu onog što nam govori osjetila, mi smo na krivom putu Na krivom putu su krivi rezultate Stoga je jako bitno shvatiti princip vjere u ono što je Otac izgovorio u svojo riječ Zato mi stalno i non stop ponavljamo ovih 7 plus 7 moćnih Istina Košto sam rekao prvi dan ponavljam sad jer imam novih ljudi, to je jedna od najvažnijih stvari koje ćete ikad čuti pročitati, pa onda stoga tražim dužnu pažnju. Ako bi shvatile što piše na ovom papiru Tih sedam plus 7 istina Koja ja smatram dioptrijom za gledanje U sveto pismo Znači vi inače gledate što piše A ovo su naučale kako gledat Da to što piše postane zbilja U vašem životu ili da riječ tijelom postane Nemate nikakve koristi od riječi Ako je riječ na papiru Ako vam se ne utjelovi Stoga je nužno shvatiti ovo što piše I to čitati i ponavljat Dok to vama ne postane živa zbilja Ili vaš način razmišljanja Dok to nije vaša istina I onda s tim stanjem svijesti Ili obnovljenim umom Po riječi Bože Na što smo pozvani po Rimljanima 12.2 Mi idemo čitati ono što nam otac govori i onda čitamo na jedan drugi način sa drugom sviješću sa drugom odlučnošću i onda živimo u skladu s i on ima što potvrditi u našem životu jer ako sjeme nije palo na dobru zemlju ono ne može dati plod nikad greška nije na sjemenu ono je nepropadljivo po prvoj petrovoj prvo pogled 23. 25. Stih, ta riječ po kojoj se mi preporađamo ali sve drugo ona je nepropadljivo sjeme Nebo i zemlja hoće proći, ali to sjeme Riječi Bože neće proći Po Mateju 24.35 Ali mi moramo njemu dati tlo Da on potvrdi proročanstvo koje je dao svakom sjemenu Jer kad vi vidite sjeme mrkve Bog je prorokova u tom sjemenu mrkvu I ona hoće biti na vašem stolu Ako vi popratite upute na vrećici Isto tako je onda ovdje mnoštvo sjemenja i daje upute za svako sjeme i ako mi popratimo upute svako sjeme hoće dati rezultata ili ploda To je vrlo jednostavno Zato smo i objašnjavali poredbu o sijaču, koja je temeljna poredba Zato što je medi komunikacija između njega i nas riječ Zato je to temeljna poredba gdje se opisuje kako trebamo reagirati ili primit riječ i kako ne trebamo U tri slučaja plod je izostao, u jednom slučaju plod došao i to na različite načine, zavisno o prijemu 30. rostruk, 60. rostruk i 100. Struke. Prema tome riječ o iscijeljenju ili riječ da Isus Krist iscijeljuje je božanska riječ i mi smo onda praktično stali pred Oca I onda smo čuli Njegovu riječ koju smo rekli da imamo na tri mjesta Izaja 53.5 što se nadovezuje na četiri On je naše bolesti uzeo On je ponio naše boli I njegovim smo ranama Onda je to proročanstvo kojeg je Isus ispunio Mateo 8.16.17 uveć, Uveće su mu donijeli mnoge koji su bili pod utjecajem zlih duhova i on je duhove izagnao riječu i iscijelio sve bolesnike, ne neke nego sve I to da se ispuni upravo rečeno iz proroka Izaje Prema tome proročanstvo se ispunjava tako da on iscijeli sve On je isti, prema tome njegova namjera je ista da iscijeli sve Od čega, od svega, svaka bole, svaka nemoću narod. I to da se ispuni što je rečeno po proroku Izai On uze naše bolesti i ponese naše fizičke slabosti Riječi Makobi koliko je se koristio Izai 53.4 su bremenite Znači bolest, patnja, muka, fizička slabost, nemoć, psihička nemoć I briga, to je bremenito sve je On to uzeo na sebe Iz prostog razloga što je uzeo ono što šesti stih naziva Avon a on je grijeh, kazna za grijeh i posljedica grijeha i nemoguće prevesti na naš jezik u, jedno, u jednom stihu, prema tome on je uzeo cijeli paket i s obzirom da je on uzeo cijeli paket i išao s njime na križ i okajao za njega na križu i platio kaznu na križu i otrpio sve posljedice toga zbog čega je na križu stoga smo mi u njemu i po njemu slobodni od toga ako vjerujemo i popratimo ono što je pismo jasno ukazalo u svezi toga ali da bi to štimalo u našem životu, mi moramo stajati na tih sedam plus sedam istina. One su jako moćne, a bit će vam moćnije i moćnije ako budete više vremena prebivali s njima. Pa ćemo sad njih opet dati kao svjedočanstvo. Znači, Bog nikad ne laže. To je Titu 1, 2. Znači, nikad. A ovo što sam upravo čita je riječ Božja. Petar gleda nazad, znači Izaja gleda naprijed u križ. Isus ispunjava križ, a Petar gleda nazad i kaže njegovim ranama ste bili iscjeljen. Bile. Prema tome to je riječ Božja i on nikad ne laže. Njegova riječ je istina. Znači uzmete praktično jednu rečenicu Nađete najmanje dva, tri svjedoka Da ne bi bilo da ste uzeli izolirani slučaj Vidite da li se to događalo za vrijeme Isusovog života Za vrijeme prve crkve i sad Kod istinski kristovi slugu I onda imate doktrinu I možete imati jasno svjetlo Zahodati u ovoj šumi ovog svijeta On nikad ne laže i njegova riječ je istina To je Ivan 17.17, 17, je li tako? Da li je njegova riješ da smo njegovim ranama bili iscijeljeni Sasvim izvjesna U prvoj Petrovoj 2.24 imate evanđelje u malom To svatko koji ima uopće otvorene oči može vidjeti Znači ista stvar koja se dogodila na križu O čemu govori Izaja 53 Petar i u jednom stihu sažima On kaže On sam, Krist Isus Na svom tijelu uze naše grijehe i prikuca ih na drvo križa da mi umrijevši za grijeh, to je evanđelje, da mi umrijevši za grijeh, kad je on umro za naš grijeh, možemo živjeti pravedni pred Bogom. To je evanđelje, oslobađanje od grijeha, po smrti onoga koji uzeo uzo sve grijehe, ovog svijeta premda sam nije sagrešio, da mi možemo biti pravednost Bože u njemu ili oslobođeni grijeh, grijeha, krivnje grijeha i osude za grijeh. I onda smo u njemu i po njemu Pravednost Božja To znači bez ikakve ljage Bez ikakvog tereta grijeha I bez ikakve osude Po Rimljanima 8.1 To je posljedica njegove žrtve I direktno nastavak toga Točka Zarez Direktni nastavak Isti paket Isto ko što govorio Izai 53.4.5 Gdje se grijeh i bole smješaju Jer tako tamo gori zbog naših grijeha njega izbiše Rade naših opačina njega treše Kazna rade našeg mira pade na njega To su grijesi, je tako? I njegove nas rane iscijeliše Na isti način, on kaže Nakon što smo u, čuli za iscijeljenje od grijeha Kaže Njegovim se modricama izliječi ste. To je istina mi ovdje razrađujemo jednostavan princip, božanski princip vjere putem kojih se te istine materializiraju u našem životu Jer dok su na papiru, samo legalno, zakonski na papiru, one nemaju nikakve koristi za vas To dakle, vi. vi nemate nikakve koristi od njih One moraju biti zbilski ili iskustveno vaše ili dio vašeg svakodnevnog iskustva, je li tako? On je vjeran, ispuni svako svoje obećanje To su Hebreji 10.23 Ne neko, nego svako Jel' tako? Jer on nije kao čovjek Brojevi 23.19 Pa da kaže i onda porekne Da se pokaje onako u, u shičenju Nakon dvije čašice vina Malo se zani onda je obeća, Došao doma, malo došao k sebi I onda se pokaja pa ti se više ne javlja na telefon On nije takav Zar da on rekne A ne izvrši Zar obeća da ne ispuni Ako mi s ovom sviješću Naša svijest mora biti obnovljena To znači ne možemo razmišlja Ko što inače razmišljamo Kad dolazimo pred njega jer njegove misli nisu naše misli Mi moramo sa moćnom riječu Božjom Srušiti sve sotonske utvrde Sve pogrešne ideje Sve krive nauke Svaku oholos koja se protivi spoznanju Boga Mi moramo oboriti mudrovanja Ili tiga filozofiranja našeg uma I dovesti svaku misl do pokornosti Kristu Po drugim korinčanima 10.4.5 Mi moramo misli što On misli mi moramo vjerovati u ono što On govori I onda naučit kako tu vjeru oslobodi Da se dogodi O tome je ovaj seminar Jer puno ljudi vjeruje da je to istina Ali im se ništa ne događa Jer vjeru nisu oslobodili Što ja gospod rekoh rekao sve će se ispuniti Ne nešto Sve Ezekiel 12, 25 i 28 Sve će se ispuniti to te potpuno promijeni ako ovo shvatiš Ako počneš s ovim gledati što on govori I on je to pokazao na dijelu Imamo povijest cijelog naroda Izrela Koji su bile sluge Mi smo iznad njih Imamo bolji savez Boljeg svećenika bolja obećanja Ali unatoč tome Nijedno od njegovih lijepih obećanja Koje je dao svom sluzi Moj siju nije propalo Svako se ispunilo Znači pokazao je da stoji za svoje riječi još za Izraela, prvi kraljevi 856, a di neće nama. Mi imamo po hebrejima 86 bolji savez krvlju Isusovom zapečaćen. Po Mateju 26:28. Mi imamo Isusa Krista jamca tog saveza po hebrejima 7:22. Mi imamo bolja obećanja i boljeg svećenika. I prema tome svako božje obećanje u novom zavjetu je za nas da s njegove strane Ali neće vam se dogoditi u životu Ako vi ne kažete moćni Amen Amen, većina ljudi, ništa im ne znači To znači, vjerujem Stvarno, istinski, da, može Neka mi bude po tvojo riječi Čak i ne, ako ne razumim Kako što Marija nije razumila Znala je da Bogu nije ništa nemoguće Luka 1.37 Rekla, evo sluškinje Bože Gospodnje Neka mi bude po tvojoj riječi Luka 1.38 Jel' tako rekla? Sasvim izvjesna OK Prema tome To su drugi korinčani Prvo stihove je i 19.20 Mi moramo stati pred njega Kada on govori tu riječ Jer riječ Božja znači Bog Otac govori meni osobno sad Ona je uvijek sad ona se mene tiče Riječ Božja počinje raditi za nas kad mi znamo da se sve tiče mene Da je Krist za mene išao na križ, Da je kazna radi mojeg mira pala na njega Da je radi mojih opačina njega su satrli Da su radi mojih grijeha njega izbili Da sam njegovim ranama ja iscijeljen Ona radi kad ja znam da je to Bog Otac govori Meni osobno sad tiče se mene Svaka riječ Jel' tako? I ako to znam i znam ovih upravo spomenutih sedam moćnih istina ne kao teoriju, ne kao doktrinu, ne kao rekla kazala čuo negdje u crkvi, pročitao u nekoj knjizi što skuplja prašeno, nego kao živu stvarnost. Onda ide praktična primjena u odnosu na riječi koje ovdje pišu. Ja jesam, ono što riječ Božja ili moj Bog Otac kaže za mene da jesam. Ja jesam. Ja jesam pravednost Božja u Kristu Isusu i za mene nema nikakve osude jer me krv Isusa čisti od svakog grijeha ako živim na svijetlu riječi i u zajedništvu sa svojom braćom prvo Ivanovo 1.7 Nema ni osude za prošle grijehe jer jednom žrtvom po Hebrajima 9.26 On je dokinuo taj grijeh i ja primanje njega Primam njegovu žrtvu Za mene osobno sad I njegova žrtva dokida moj grijeh Jer on umro za moj grijeh I to je slika krštenja Uranjanje u smrt zajedno s Kristom I uskrsnuće zajedno s Kristom U novosti života Ja jesam ono što on kaže da jesam Prema tome meni nitko ne može prodati priču Da nij, nisam dostojan da on uđe pod moj krov jer to je riječ u poganima Koji još nisu bile spašeni na novorođene Još nisu bile otkupljene Još nisu primili duha Božjega Još nisu bili hram Boži Još svemogući Bog po svom duhu nije živi u njima Po drugim korinčanima 6, 16 i 18 Prema tome ja jesam dostojan Jer me njegova krvu čila dostojnim I ne samo da sam dostojan da on uđe pod moj krov Nego on živi u meni Nada slave, jel' me razumijete? To vam mijenja svijest Mi ćemo raditi do kraja na seminaru Svijest dijeteta Božeg, To je nadmoćna svijest To je pobjednička svijest Dijete Božije je nadmoćno postojanje Koje svoju mustru ima u Kristu Isusu A ako ste čitali evanđelje Vidjeli ste da je Krist bio nadmoćan To je naša mustra Jer mi imamo istog duha Isto pomazanje Isto poslanje po Ivanu 20.21 i 17.18 Otac nas isto ljubi po Ivanu 17.23 imamo vlast koju je On ima jer je rekao dao sam vam vlast a prije toga rekao imam svu vlast na nebu, na, na nebu i na zemlji i dao sam vam vlast jer glava ima vlast stoga tijelo kroz koje glava vrši svoje, sva dijela izvršno tijelo na zemlji ima istu vlast Dao sam vam vlast Da gazite po zmijama I škorpionima I svoj sili neprijateljevo I ništa vam neće naudit Luka 10.19 To je nadmoćno postojanje Jer je baštjenik Boži I subaštjenik Kristo Znači isto nasljedstvo Svijest Djeteta Božijeg Ja jesam ono što on kaže Da jesam ja imam ono što on kaže da imam Ja imam vlast i ponašam se kao da imam vlast Kao da je Sotona Zajedno sa svim vrazima Poražem protivnik jer jest Jer jest Vidijek satonu kako pada kao zvijezda s neba Je li tako? Luka 10.17 Prema tome ja jesam ono što on kaže da jesam i imam To ti mijenja odnos prema svijetu Sebi i ljudima ako živiš na svijetlu riječi, a svi smo pozvani živeti na svijetlu riječ To znači misli riječ, govori riječ i živjet u skladu s riječ I onda riječ radi Ne radi samo dok mislimo Pričamo, filozofiramo, a živimo protivno riječi. Tad imamo riječ na usnama, ali nam je srce daleko od nje To su licemjere I onda kaže, preskačemo Držimo se samo nas u ovoj drugoj dioptriji Ja mogu učiniti ono što On kaže da mogu učiniti Ja mogu učiniti ono što moj Bog, Otac koji nikad ne lažje, čija riječ je istina koji je vjeran, ispuni svako svoje obećanje, kaže u svojo riječ za mene da mogu učiniti Ako kaže da mogu položiti ruke onda mogu položiti ruke i očekivati rezultate ako kaže da mogu zapovijediti duhu da ide Onda mogu ide Jer mi smo pozvani po istom pomazanju Nastavi čini što je Isus započeo činiti poučavat pravilan prevod dijela 1.1 A to je po prvo Ivanovoj 3.8 Uništava dijela džavolja U ljudima oko nas i u svijetu Jer cijeli svijet je pod zlim i protivan je kristovima Ali mi imamo imunitet mi smo ambasadori Kraljevstva Božjeg U ovom protivnom svijetu imamo imunitet Drugim Korinčanima 5.20 I 1. Ivanova 5.19 Mi smo jači nego onaj koji u svijetu Po nome koji u nama koji ga je porazio prva Ivanova 4.4 Prema tome on u nama je pobjednik on ih je javno porazio, on ih je porazio križem, javno izvrkao, izvrgao ruglu I u pobjedničkoj povorci poveo za sobom da svi vide A mi nismo u povorci nego u kočije Po Kološanima 2.15 Iz toga moraš imati tu svijest Da li vam je jasno o čemu pričam? To nije svijest kako ste inače na, na, na, navikli razmišljati Nego je to svijest obnovljena po riječi Božjoj to je miso ili razmišljanje dovedeno do pokornosti Kristu na što smo pozvani. Mi moramo imati miso o Kristovu po prvim korinčanima 2.16. Tu je negdje struktura seminara. Dio toga je iscijeljenje. Naravno, to ćemo raditi po putu, ali danas se zagrijavamo sa principom vjere koja prisvaja I načinom kako se vjera oslobađa Čitamo Marko 5. poglavlje Stihovi 25 do 34 To je žena koja je krvarila 12 godina Pa ćemo se vratiti Vidi što možemo naučiti ovako na brzinu Jer je to važan princip Iz početka To što je zapisano, zapisano je zbog nas Još je mnoga čuda Isus napravio koja nisu zapisana Ivan 20, 30, jedan Ali ova koja su zapisana Zapisana su zbog nas Da mi možemo vjerovati Da On jest Krist Mesija, Sin Boži I da možemo Da mi možemo za nas Gledajući u njega Gledajući to imati vjeru I po vjeri u njegovo ime život Božanski život Zoji Puninu života Zato je zapisano Stoga kad vidimo ovu ženu kad mi vidimo tu ženu Mi vidimo nas u toj situaciji I mi gledamo princip koji je utjelovljen u njoj Jer ga je on pokazao kako radi Da ga mi možemo danas primijeniti u našoj situaciji Jel' me pratite? To je ovdje se radi o izuzetno važnom principu Vjere koja je izgovorena na glas I tu se aktivira Božji zakon vjere Koji je izražen u Marku 11.23 Koji glasi ovako ja vam kažem, ako bilo tko, tkogod Kaže ovoj gori Nema veze li gora, ili je bradavica ili je, ili je neka izraslina Ili je temperatura Ili je financijska situacija, nema veze Gora je samo simbol Ako kaže, znači kaže Kaže ovoj gori da se digne i baci u more I u srcu ne posumnja Kaže u srcu ne posumnja Zapamtite, srce, usta nego vjeruje Da će se dogoditi ono što je rekao Znači vjeruje u svoju riječ Zarez Dogodit će mu se točno što je rekao Znači prvo je rekao I to što je rekao ono što vjeruje u srcu I ako je rekao ono što vjeruje u srcu I u to ne sumnja Dogodit će mu se točno što je rekao to radi pozitivno i negativno mi ćemo i pozitivno i negativno da nas jer to je zakon ko što gravitacija radi pozitivno i negativno pozitivno što hodamo po zemlji da ne odletimo u svemir a negativno ako skočiš kroz prozor i radi za sve radi za cure i za dečke radi za katolike i za protestante za pametne i ove koji nisu toliko pametne za školovanje i neškolovanje ili radi za sve. Mi se možemo riječima naši usta zavezat ili kako kaže proklet i blokirati da nam se dogodi nešto jer smo drugo izgovorili vjerovali smo u srcu po mudrim izrekama 6.2 dva znači riječ koja je izgovorena u vjere pozitivna ili negativna je velika sila idemo znači Marko Eto pogledje je 25 do 34 <coughs> Znači mnogoga je naroda pratilo i tiskalo se oko njega Među njima je bila žena Koja je već 12 godina bolovala od istjecanja krve Mnogo je podnijela kod mnogih lječnika Potrošila je sve što imala A ipak nije našla pomoći Samo je bivalo sve gore Kad je čula za Isusa Pristupi u mnoštvu naroda njemu Straga i dotače se njegove haljine Jer je u sebi govorila Ako se samo i dotaknem njegove haljine Ozdraviću Odmah presta njezino istjecanje krve I osjeti u svom tijelu Da je ozdravila od svoje bolesti Isus osjeti da je izašla iz njega sila To je pravilniji prevod Grčka dunamos Njegovrlena. Okrenu se odmah u mnoštvo ju pita: Tko se dotakao moje haljine? Njegovoj učenici odgovoriše: Pa vidiš kako se narod tiska oko tebe i još pitaš: Tko se mene dotaka? Ali on je pogleda uokolo da opazi onu koja je to učinila. Tad dođe žena uplašena i dršćući, jer je znala što se s njom dogodilo. Pade pred njega ničice i prepovijedi mu sve kako je bilo. A On joj reče kćeri, tvoja te vjera iscijelila Ide u miru I bude zdrava od svoje bolesti Na onom papiru kojeg ste dobile Juče Koji je nazvan Da li je naš Bog, Otac, išao u penziju To je da li je iscijeljenje prestalo Pri tome, kad je on išao u penziju Imate zadnji stavak koji objašnjava Kao jedan od dokaza da isciljenje važi za danas i da ga može prisvoji svatko ko hoće da vjera nije izašla iz mode da vjera nije dokinuta i da ako je njih, njihova vjera isciljivala da može i nas, naša vjera, je tako? OK, idemo sad pogledat nekoliko bitnih stavaka u ovoj, u ovoj situaciji koje su korisne za naše nastojanje Broj 1 morate uoči da se mnogo naroda tiskalo oko Isusa Zamislite Isusa i mnoštvo naroda kako se tiska oko Njega i sad zamislite Riječ koja obećaje ili izjavljuje da smo iscijeljene jer već smo rekli Riječ izjavljuje činjenice ako bolje promislite, sa pametnim, znači, pogledom na stvari kroz ove istine, Prva Petrova 2. 24 nije obećanje, to je izjava činjeničnog stanja stvari. On samo kaže što se dogodilo i kaže što jest. Međutim, prem da se puno ljudi tiska oko te riječe, ono što se nudi kroz tu riječ se ne očite u njihovim životima. To je jako bitno za shvatiti. Sila je izlazila iz Isusa non stop Non stop, sila koja je ozdravljala sve Non stop Međutim, zašto se sila samo očitovala u njezinom slučaju? To je bitno očito Svi su čuli, bar idejno Da je u riječi Duh Boži Isus je rekao, Ivan 6, 63 tri riječi koje vam govorim su Duh i život ako je što pomazan, onda je riječ pomazana Jer u njoj je božanski duh, je tako? Taj božanski duh Jehova ili Jahve Od glagola biti na hebrejskom što znači Ja sam onaj koji jesam Jer rekao Izraelu ja sam onaj koji jesam tvoj doktor To jest ne bio sam ili biću nego jesam To mi je ime do vijeka I, e, Izlazak 15.26 I taj duh je u riječi i zato kaže Izaja 10:27 da će pomazanje strgati Aram. I praksa pokazuje da ako ljudi prime riječ s vjerom na pravi način, ta sila duha Božega iz se oslobodi iz cijelih. Ali zašto neki prime, a neki ne prime? Ovdje se objašnjava Nije kako tumače neke kratke pamete Zato što je Bog neke odabra A druge nije Jer On se nikad ne mijenja Prema tome ni Izaias 53.5 se nikad ne mijenja Ni prva Petrova 2.24 Ni križ se ne mijenja Ni ono što je Isus napravio Se ne mijenja To uvijek stoji I uručeno je kao dar milosti Međutim, zašto se ne očituje to u životima drugih Broj 1, zato što ne znaju da im pripada Broj 2, ne znaju kako primiti ili osloboditi ono što je unutra Idemo dalje Znači, preskačemo i ona je čula za Isusa Juče smo govorili da ona mora biti da je čula da iscjeljuje, Inače ne bi došla k njemu Jel tako? Da je ona čula da ima neki židovski rabe Koji kad mu dođu bolesni kaže To ti je križ, to ponizno nosi Ne bi mu išla Ko što nitko ne bi išao posuditi Novac kod nekoga koje bankrotirao I ko nema ništa na računu I koji je dužan, jel' tako? Ideš kod nekog za koga znaš da ima Ona je znala Da iz njega izlazi sila koja ozdravlja sve, po Luki 6,19 Paze, sve je mnoštvo pokušavalo dotaknuti ga Jer je od njega izlazila sila i ozdravljala sve Koliko ih je ozdravljala? Kretem. Je li Isus Kristi isti, jučer da nas izavijeke? Kretem. Je li vidite glupost oni koji naučavaju da isceljenje za neke To je da Bog nekima dao Oke, okay. Drago mi je zbog vas Kad je čula za Isusa da iscjeljuje, <laughs> Kad je čula da Isus iscijeljuje sve I da iz njega izlazi sila Ona je rekla Grčki tekst naznačava da si je neprestano ponavljala Nije jednom rekla Neprestano si je ponavljala Što je ponavljala? Ono što je vjerovala u srcu Samo ako se dotaknem njegovi halji na ozdraviću Jel' tako bila? Ok, Nakon toga je ona to i napravila Nije ostalo samo na praznoj priči, Nego ona i napravila Što je napravila? Ono što vjeruje u srcu i što je rekla I kad je napravila ono što je rekla A ono što je rekla što vjeruje To je aktiviralo silu koja izlazi iz Isusa u njezinom slučaju iz početka mnoštvo ga je naroda pratilo i tiskalo se oko njega to nije jedini slučaj Luka 5. poglavlje isto kaže Luka 5.17 kaže da Isus propovjeda bile mnoštvo ljudi oko njega a njega je kako kaže nukala sila gospodnja da iscjeljuje ali meni se sviđa prijevod koji kaže da je bila prisutna s njim sila gospodnja da iscjeljuje Međutim, unatoč tome što je bilo puno ljudi Jer kaže narod se nakupio Narod to znači više ljudi da ga sluša, ili tako? Unatoč tome što je bilo puno ljudi Iscijelio se samo onaj kojeg su doveli tvorica Ispustili kroz krov. I to zašto objašnjava stih 20 Kad Isus vidi njihovu vjeru Znači njihova vjera je aktivirala silu koja je stalno prisutna i koja je bila tu da iscjeljuje. I vaša vjera u ono što piše isto će aktivirat ono što piše u vašem životu da vam se dogodi točno što piše ali neće ako sumnjate neće ako ste podijeljena uma Neće ako imate lažne doktrine u glave To je ono tlo utabano Pa sjeme padne pored puta Put je istina riječi A pored puta utabano su ljudske doktrine Koje se ne slažu s time I onda padne sjeme Njegovim ranama ste bili scijeljene Na neku neistinitu doktrinu I po papaga satona Neće dat ploda Ako ste podijeljena uma Neće dat ploda jer onaj koji ište, neka ište sa vjerom, ništa ne sumjajući Jakovljeva 1.6 Jer čovjek koji sumnja ili dvojbi Nalike morskom valovlju, kojega vjetar hiće amo i tamo Takav čovjek nestalan u svemu što čini podijeljena uma Neka ne misli da će primit išta Sumnja dokida vjeru Jel' tako? Zato je bitno da ste obnovljena uma I da čitate s ovim načalama Pravi OK Znači, ona je napravila to što je rekla Nije imala jedno na usnama, a drugo je činila Jer vjera bez podudarnih dijela Je u sebi mrtva ošuplja glava Jakovljeva drugo poglavlje, Stihovi 14, 17, 20 i 26 to jasno ukazuju Kao što je tijelo bez duše mrtvo Tako je isto vjera bez dijela mrtva Mrtva Jer vjera te bez dijela ne može sozo Kaže 14. stih A sozo na grčkom je bremenita riječ I znači sljedeće Spasit Izbavit Iscijelit I zaštititi od zlog Sve to nudi evanđelje Hristova po Rimljanima 1.16 jer evanđelje Kristovo je Sila Božja nasoterija Ovo imenica se ozove glagol isto značenje Spasenje, izbavljenje, iscjeljenje I očuvanje od zlog svima koji vjeruju Prema tome ako mi govorimo Vjerujem, vjerujem A dijela su te tome protivna To si možeš objesiti mačko rep Prazno šuplje slovo Jel me pratite? Ko što bi bilo volim te, volim te, volim te, volim te a živiš u preljobu, šuplje slovo Jel me pratite? Ok Znači nakon toga je Isus osjetio da iz njega izašla sila I onda se okrenuo I onda je pitao učenike tkome se dotakao Oni su vidjeli pa vidiš kako se narod tiskao oko tebe Znači svi su ga doticali Zašto su ga doticali? Jer su bili potrebiti oni su došli čut i biti izcijeljeni od njego njihovih bolesti Luka 5.1 i 15 Došli su čut i biti izcijeljeni od njego njihovih bolesti Zato su se tiskali Jer je iz njega izlazila sila koja ozdravljala sve Ali unatoč tome se ništa nije dogodilo Ja to znam iz svoje prakse Imam živu sliku s jedne molitvene grupe Došla jedna žena koja vjeruje bila je velika molitvena grupa Ovako ko što ima vas I Ova žena koja je iscijeljena od ovog kuka Što su ga trebali izvaditi I kad sam ja stavio ruku na nju Ona je bila toliko presavinuta i pomaknuta Kako da ju je neka velika ruka istezala I je namješala Ona se uvijala Nju je skroz prelomila I to se događalo duže vrijeme Dok je cijelu nisam poštima Došla je druga žena kad sam stavio ruku na nju Koda sam stavio ruku na dasku Od pranja, onu koju imaju Znate, onu za pr... Koda sam stavio na vrata Ništa, apsolutno ništa Ja sam mu isto u isto ljubavi stavio Otkrilo se što je bilo na kraju Kad je ona pitala mene na kraju Zašto sam ja rekao uh, Zašto sam rekao u ime Isusova, a ne u ime Krista? Nešto tako je počela pričati jer ona došla iz pravca antropozofije i tu preko Štanjera ima neka priča vezano za Isusa za Krista, neka teorija koja nema veze s ničim, ali u svakom slučaju u njezinom umu ona razmišlja, o tome uopće nije uvjeri. I sila je blokirana. On kuca ili ne razara. Jme me pratite? Ok, tad dođe žena uplašena i dršćući, jer je znala što se s njom dogodilo, pade pred njega ničice i pripovjedi mu sve kako je bilo. E, ovdje je bitnije pročitat Luk 8.47 jer kaže ovako, i kad žena vidje da je otkrivena, pristupi dršćući, pade pred njega ničice i pripovjedi pred svim narodom zašto ga se dotače i kako odmah ozdravi. Ovdje se otkriva princip Kojega ako primijenite Bilo kad, bilo gdje u vezi Bilo koje potrebe Za koju riječ Božja kaže Da vam je Otac Bogu Kristu namirio na križu Vi možete primiti to To je to će se očitavati. Princip je sljedeći Broj 1 Ona je rekla Morate shvatiti i to se ne shvaća odmah Morate ući u Marka 11.23 i Marka 11.24 A to stoji na Marku 11.22 Jer kaže pravilan prevod imajte vjeru Božju A Bog ima vjeru tako da stvari koje nisu vidi kao da već jesu I da ih poziva u postojanje po rimljanima 4.17 Znači mi moramo vidjeti stvari koje nisu fizički kao da jesu i Marko 11, 23 kaže Ako mi kažemo Kad smo rekli još nije bilo I u srcu ne sumnjamo Nego vjerujemo u našu riječ Koju smo rekli To što smo rekli će se tek tad dogoditi Ona je prvo rekla Što je rekla je vjerovala u srcu Je tako? I onda je napravila ili je stavila vjeru u pogon i onda je primila i ovo je najvažnije jer ovdje puno njih izgubi i onda je dala svjedočanstvo i spričala je svima Ispričala je svima ne bi vjerovali da je na ovom principu utemeljeno kršćanstvo Zamisli to Cijelo kršćanstvo kakvo jest Je utemeljeno na principu Ja kažem ono što u srcu vjerujem A ono što u srcu vjerujem Je ono što mi je riječ objavila I ako kažem ono što u srcu vjerujem To što sam rekao postane i od danas do zadnjeg dana razrađujemo taj princip. Kršćanstvo se naziva velika ispovjedj vjere. To je princip ispovjede. Na grčkom homologeo znači reć na glas ono što piše, a kontekst je u riječi Božjoj. Rimljanima 10:8 do 10 daje ovaj princip što se tiče spasenja jasno vam je da kršćanstvo počinje sa spasenjem Hebrajma 13.1 Pogledajte Isusa Krista, velikog apostola i svećenika naše ispovjedi vjere ispovjed naše vjere ispovjed znači reč ono što piše u riječi Božoj što mi vjerujemo srcem i ako mi kažemo ono što piše u riječi Božoj a što mi vjerujemo srcem a možemo vjerovati ako imamo ovih sedam, sedam istina onda to što smo rekli postane Blizu ti je riječ kaže Rimljanima 10.8 u tvojim ustima i u tvom srcu to je riječ to je riječ vjere koju propovjedamo Pazi sad ovo Jer ako kažeš ili ispovjediš iz početka ispovjed homologeo znači reć ono što piše ako kažeš ili priznaš javno da je Krist Isus tvoj gospodar tu počinje kršćanstvo. Znači sve Hrvatske Biblije daju krivi prijevod Grčke riječi kirios gospodin je krivi prijevod To ne znači ništa i ne vodi ničemu. Riječ kirios znači onaj koji vlada nad nekime kome netko ili nešto pripada koji nad nekime odlučuje i prevodi se ispravno gospodar kao u Otkrovenju 19.16 gospodar gospodara Znači, to implicira slugo koji vrši ono što mu gospodar kaže zato kaže u Luki 6.46 zašto me zovete gospodaru gospodaru a ne činite što kažem Tako da to zamijenite u vašem umu to će vam koristiti Gospodin je krivi prijevod Grčka riječ Kyrios znači gospodar On jest gospodar Prema tome ja ću vam to objasniti na seminaru Jer većina to niste napravili kako treba I zato nemate rezultata Jer ako niste Krista odabrali za gospodara vašeg života I dalje onaj drugi gospodari nad vama Jer možete služiti samo jednom od dvojice gospodara I dok vi niste dobrovoljno njemu predali život Vi ste i dalje u vlasti tame Znali ili ne znali Rekli vam nešto drugo ili ne rekli Jer me pratite Stoga, ako u ustima javno priznaš na glas da je Krist tvoj gospodar i u srcu vjeruješ Ovo ne piše, ja dodajem da razumijete Ono što pismo kaže o Isusovoj ovoj žrtvi da je išao na križ zbog tebe da je umro za tebe bio ukopan u smrt za tebe uskrsnuo za tebe i posjednut na nebeskim visinama za tebe onda ćeš biti sozo. Tamo piše spašen ali to je cijeli paket spašen, izbavljen, iscieljen i zaštićen od zloga. Jer srcem vjerovat opravdava, a ustima ispovjedat sozo. Znači tek kroz ispovjed usta onog što vjerujem u srcu postaje. Da li vam je ovo jasno? I to je zakon iz Marka 11.23 i koji je utemeljena Marko 11.22, to je vjera Božja Mi vidimo ono što, što nije kao da jest Jer je On rekao da jest Jer je On rekao da jest I to tek postane kad mi ispovjedimo Možemo reći da mi našom ispovjeđu to materializiramo I taj princip ćemo na ovom seminaru primijeniti vezano za primanje Krista Isusa kao gospodara i time primanje spasenja izbavljenja, iscijeljenja i pobjedničkog života po njemu po ovom principu nećemo molit kao u prošloj seriji, pred prošloj seminara nego ćemo samo primet i rećemo hvala Moje Ja sam neki dan imao molitvenu grupu neki dan nedavno i bila je jedna draga prijateljica i ona je imala puna leđa, gljivica, bijelih fleka onako Ja znam, kad su se počele pojavljiva prije pet godina Par njih, onda smo mi, jer nismo znali bolje, koristili prirodne medicine Koristite najbolje što znate No, sad se to, s obzirom da prirodne medicine nisu dale rezultata Proširilo, pa je od dvije, tri gljivice, znate kako to izgleda, ali tako? Na koženi bijele fleke To se sad proširilo preko cijelih leđa i jednog dana ona i druga draga prijateljica bili su kod mene u posjete I kako je padala kiša nismo išli na plažu Nego smo ostali doma i bila je propovijed I ona je prije propovijedi izrazila želju Da bi da se pomolim za nju na kraju Da se iscijeli otigljivica To nije ugodno imat Ako niš drugo onda estetski Ja sam rekao nema problema I mene je duh vodio, ja nisam tako mislio Uopće nisam mislio, išli smo Da smo mi govorili o principu vjere Koja prisvaja Ne o molitve. I na kraju propovjedi Ja sam samo rekao I u ime Isusa Krista Ti si iscijeljena I ona kaže Lorica, čekaj, čekaj Što znači ne moramo se više ni moliti Ja kažem ne ako prihvatiš tu riječ Ona kaže prihvatam Hvala ti Isuse što se mi iscijelio. Nakon dva dana se smanjila na pola Nakon tjedan dana ne postala sliku sa skroz čistim leđima to je prisvajanje Putem ispovjede Koja je utemeljena na vjeri U ono što piše A piše Njegovim ranama smo bili scijeljene Međutim to što piše Se materializira Ako mi vjerujemo srcem Ne umom ne Onima očima što vidimo Nego duhom I onda to što duhom vjerujemo Kažemo na glas Potpuno uvjereni Jer znamo tko je rekao Ono što vjerujemo Nešto je rekao Tu se već zabunite Znate tko je rekao Njegovim ranama? vi ste bili izcijeljeni I onda to što je u duhu kroz ispovijed bude spušten u materijalni svijet bez obzira što osjetila govore što Opip govori, koje su statistike i postane Jel li vam ovo jasno? Tak princip ćemo razrađivati Iz početka Ako u ustima priznaš javno na glas da je Isus Krist Sad dodajem drugo Tvoj iscijelitel Jer kaže recimo U Eneji kaže tamo To su dijela 9.32.34 Ume je rekao Eneja Isus Krist te iscijeljuje Petar mu je rekao Točno ono što je napisao U prvoj Petrovi poslanici Nije mu mogao reći drugu poruku A on je napisao Njegovim ranama si bio iscijeljen I Eneja je to prihvatio Ustao se prostro se I nakon osam godina Ustao iz kreveta to se točno dogodilo žene, čitali ste svjedočanstvo koja je već mislila da išdaje u dignu kuk jer nije čula ovu poruku, ali je čula poruku i ovaj princip koji radi i male dovoljno zdrave pameti da to primijeni i evo je sad skače ko srna, a nije mogla hodati, trebao se izvaditi cijeli kuk. Nemoćni doktor, jel me razumijete? Ako ustima javno priznate Isus, krist je moj iscijelitelj, i u srcu vjerujete Mi držimo princip Mijenjamo imenice Ne pratite, glagole su bitne I u srcu vjerujete Da je On uzeo vaše bolesti I ponio vaše bole Bićete sozo Jer srcem vjerova Da Krist jest vaš iscijelitelj A jest A ustima ispovjeda Da je On uzeo vaše bolesti I vaše bole I da ste stoga njegovim ranama iscijeljene To vam dovodi iscijeljenje Zamislite to. Zamislite ako je istina, a jest. Kako to mijenja život. Zamislite to. Novi zavjet daje više ispovjedi. Nas zanimaju prije svega ove sljedeće dvije. Iako su bitne tri, ali nas zanimaju dvije. Prva ispovjed je ispovjed židova prije dolaska Kristovog odlaska na križ, prije iskupljenja Gdje su oni dolazili Ivanu krstitelju i su grijehe za obraćenje i tako se pripremali za dola za Kristov tj. da vjeruju onoga koji će tek doći Luka 3 poglavlje, stihovi 3 do 6 Oni nisu bile spašeni time oni su se pripremali kako i kaže za Ivana evo glas koji viče opuštenje što prepravite put Gospodu je tako spominje gore i dolje Ali to su u principu stanja naše duše oholost neistina vlastita inteligencija to su slike znači mi moramo pripremiti našu dušu za primanje Krista to nas ne zanima Nicmo židove Isus je već došao i stoga nas to ne zanima iako je to jedna od ispovjedi Druga ispovjet koja nas zanima je ispovjet griješnika ili čovjeka koji nije spašen dio on ispovjeda Krista za gospodara i nju smo sad spomenuli ona nas zanima nju ćemo primijeniti sad po putu kad se upoznamo sa Kristovom žrtvom na križu zašto je napravljeno za koga je napravljeno i što moramo napravi da to bude za nas sad, osobno, sad da mi počnemo to uživati To je znači upravo spomenuto Rimljanima 10, 9 i 10 To je ispovjed griješnika Čovjeka duhovno mrtvoga Čovjeka u vlasti Sotone Ispovjed Krista za gospodara čemu se On spašava, izbavljuje postaje novo stvorenje, novo rođenje i prima otpuštenje grijeha Zapamtite riječ otpuštenje To je drugačije do proštenja Grijesi se otpuštaju tad kad primiš Krista za gospodara i kad vjerujš u srcu što pismo kaže onome što je napravio za tebe na križu i tu prošlost prestaje Svaki prošli grijeh, svaka prošla greška tu staje Staro uminu sve novo nastaje Počinje novi život Sve staro, loše, sve je ostalo s Kristom u grobu Prije nego što smo zajedno uskrsnuli U novosti života po Efežanima 2.5 To je otpuštenje grijeha Treća ispovjet koju ćemo spominjati nije, Ona je važna, ali nije toliko važna za ovo nastojanje jest ispovjet kršćanina Kad ispadne iz zajedništva s Kristom Na koje je pozvan po 1 Korinčanima 1.9 Kad napravi neki grijeh protiv ljubave Jer nakon što primimo Krista po vjere, Mi trebamo živjet ljubav Efežanima 3.18.19 neka krest povjeri prebilo vašim srcima i što onda dalje ljubav. Ljubav. Jer ta ljubav Božja mora ispuniti naša srca u potpunosti. I ako mi ne živimo ljubav Božju ukazanu primjerom u Kristu Isusu, imaćemo o tome ne brinete, to je jako bitno. Mi ne ostajemo u njemu. Mi ispadamo iz zajedništva Jer svaki izlazak Iz zakona ljubave Je grijeh I ne može trz kroz nas Davat svoje plodove Jer nismo u ljubavi To jasno ukazuje Ivan 15, prvi, 17 stihova Što znači ostati njemu Bro, jedan moraš u njega Pri spasenju Novom rađenju Gdje te jedan duh krsti u jedno tijelo Hristova Je tako? Sasvim izvjesno jedan korinčanima 12 i ali nije to dosta možeš ispasti iz njega kao što se mnogima događa mnogima se događa ne razumiju da su tad stupili na put spasenja i da možda otpadnu da možda zaniću krista ako svojevodno griješe i da onda više ne važi žrtva za grijeh jel me pratite bismo? Prema tome ako kršćanin kad je primio Krista ispadne iz reda božanske ljubavi i ne živi ljubav koja je pokazana u Kristu Isusu na što je pozvan po 1. Ivanove 3:16 i po 1. Ivanove 4:10, iako je misa od 9 do 12, onda on osjeti u srcu da je otpao od Krista da više nema osjećaja njegovog prisustva, nema sigurnosti, počinje ga nešto osuđivati i on po pa prvo Ivanovo 1 jedandevet ide Kristo koji je vjeran i pravedan i on će mu prosti sve grijehe i vratit će ga u zajedništvo jer je glavna misa u prvo Ivan ovoj prvo poglavlje zajedništvo koje se četiri puta spominje i piše kršćanima. To nijekako ljudi krivo misle oprost grijeha Nego je to oprost kršćanina Ako sagriješi protiv ljubavi Dok je s Kristom u zajedništvu Jer on kad primi Krista Ulazi u bračni odnos sa Kristom Zaručnik zaračnica i ko što u braku, kad sagriješiš, nema ljubavi u sebi Promijeni se atmosfera I moraš reći oprosti da se vratiš u zajedništvo Tako i ovdje Jel razumijete ovu ispovijed? To je ispovijed kršćanina Kad sagriješi protiv zakona Božje ljubave Pokazanog u Kristu I onda on dođe Kristo S tom nepravednošću I onda ga Kristo čisti od toga To se zove oprost Otpuštenje samo jednom Oprost svaki put kad kiksamo Kad dođemo i onda ide ispovjet koja nas najviše zanima A to je ona o kojoj govori Hebrej 4.14 A to kaže držte se čvrsto ispovjedi vaše vjere a to je kad smo ušli Po ispovjedi Krista za gospodara U njega, u njegovo tijelo I kad živimo s njime I krenuli smo na put spasjenja Kao sluge pravednosti do posvećenja Do potpunog sjedinjenja Koje se događa u ljubavi Po Ivanu 17, 21 do 23 Mi onda prisvajamo sve Što nam je osigurano na križu U punine ili u većoj i većoj mjeri mi se upoznajemo sa svim nasljedstvom I svom baštinom koju imamo u njemu, Sa svim blagoslovima Koji su nam osigurani u Kristu Po Efežanima 1.3 I mi ih prisvajamo sve više i više I taj princip uvijek radi Ja čujem što mi ono sigura Vjerujem u ono koji je to rekao Ispovjedam to na glas I živim sukladno I onda postane tako ćemo prisvajati Prvo ćemo vas dovesti do Krista I ponudi da budete u njemu A to se čini tako da ga priznate za gospodara I primite spasenje I onda ćemo zajedno s Kristom u njemu Kao bebe u Kristu Žudi za nepatvorenim mlijekom riječi Bože Ili ćemo se hraniti riječu Božom Da uzrastemo u spasenju To jest da budemo sve više i više spašeni to jest kako kaže Jakovljeva 1.21 Da primimo riječ Boži u svojoj poniznosti I da se kroz nju, u pokornosti Možemo pročisti od svih preostalih zloča i nečistoća To govori kršćanima Ali me pratite? Onda ste sve više i više kristoliki na što ste pozvani to znači morate se presiliti u volji, vršit njegovu volju ljubavi i presiliti se u umu, mislit njegove misli mudrosti. To nam ne ide prirodno, to ćete vidjeti ili već znate i same. To su četiri ispovjedi koje se spomenju tamo. Jel me pratite? Ok. Jednom kad smo onda primili Krista, na čemu počinjemo radi sutra i prek sutra sigurno, nakon čega ćemo uputiti Poziv za primanja krista Za gospodara ovakvog krista Svaki ima krista Hrista, to ste već naučili <coughs> Da sad to ne komentiram Ovi, Onda ćemo se početi baviti Sa stvarima koje treba ispovijedati Zato ste dobili ovu u njemu Vi samo pročitajte, molim vas, u uvod a onda ćemo počet kad dođemo do Krista Mi ćemo počet se baviti sa temeljnim stvarnostima Koje dijete Božje ima ako je u njemu I Krist u njemu Na što ima prava Ono na što mi zakonski imamo prava Jer novi zavjet je zapečačen Kristovom krvlju I to je legalni dokument Zove se oporučno pismo Po Hebrejima 18 Jer je zapečačen krvlju Prema tome, zakonski nešto može biti vaše, a da vi to ne uživate. Jer ne pratite? A od toga vam nema ništa. Stoga da bi mi znali što je zakonski naše, mi ćemo se onda podučiti iz riječi o tome što nam je osigurano u Kristu Isusu i to je stvarnost koja se zove u njemu koja je prije svega objavljena apostolu Pavlu ne ekskluzivno ali prije svega izove se Pavlov Evanđelja kojega Pavle propovjeda i nije ču čuo od ljudi, nit ga je primio od ljudi nego objavom Isusa Krista pogalaćanima jedan jedanaest i 12. i nas zanima to jer prije Pavla većina nisu imali pojma što se dogodilo na križu zašto se dogodilo i što imaju kao posljedica toga to ne možeš znati po evanđeljima To misliš da znaš, jer imaš ovo znanje Kakvo god da jest, Ali samo nakon toga Nakon tog objavljenja Mi znamo što smo u Kristu Kao posljedica onog što je Bog Otac napravio njemu za cijeli svijet Prema tome mi ćemo se uputiti Ovdje imate ukratko najvažnije stvari koje su sasvim dovoljne Knjižica koju smo mi preveli ima 35 stranica i sva 134 citata iz Novog Zavjeta o tome što smo u Kristu, po Kristu po Kristu, s Kristom uljubljenom znači cijeli paket ali vi prvo morate opće stvari pa kad to svladate onda ćete pojedinačne stvari, jel' tako? Prema tome što to govore Pavlove poslanice opet govorim, nemojte me krivo shvatit Uh, ne ekskluzivna Znači ima i drugdje Ali prevladavajuće Pavlove poslanice Što mi trebamo znati Da već imamo u njemu Jer je to smješteno u prošlom vremenu Da bi mi mogli primijenit Princip vjere Kojeg ste sad naučili Još ćete ga naučiti, Da to što je zakonski vaše Na papiru Postane iskustveno vaše Jer razumijete o čemu govorim Stoga ostanite do kraja Ovo nemate di čut. Prije svega pet stvari govori Pavle koje trebamo uočiti. Broj jedan što je Bog otac napravio za sve nas, ali mi kažemo za mene u Kristu Isusu na križu. Mi to moramo znati. Ne zato što nam je netko rekao, ne zato što smo čuli kako je netko pročitao, nego zato što mi to znamo kao živu zbilju. Ja vam moram reći, ljudi mene gledaju ko fenomena, ja vam moram reći da vam se isplati hodati u pobjede Nadmoćno Bez osjećaja krivnje i osude Bez osjećaja straha i brige za sutra U stalno rastućem stanju u svakom pogledu U svakom pogledu, ne u nekom U svakom, od prvog dana hoda s Kristom ovako Bez prekida Bez kretanja lijevo desno, non stop U svakoj sferi koju možete zamisliti sve raste I rašće još više Broj 1 Što je Bog, Otac, napravio za mene U Kristu Isusu na križu? Jer On je bio u Kristu Isusu na križu Jer je Bog, Otac, vječni duh Drugim korinčanima 5.19 Bog je bio u Kristu Vi čitajte vječni duh Koji je ljubav, mudrost i sila Otac Jer Bog je duh Ivan 4.24 On je bio u Kristu I pomirio svijet sa sobom Neubrajući ima pačina njihovih Je tako? To moraš zna, to je činjenica To nije pričam ti priču To nije bajka To nije rekla kazala To nije možda To je činjenično stanje stvari, jest A to što ti to ne uživaš Ne mijenja na tome što jest Nego samo, samo govori o tome Da ti to ne znaš primijeniti ili ne vjeruješ Ne znaš prisvojiti Što je broj dva On kao posljedica onog što je napravio na križu Po svom duhu Napravio u mene što se zove novorođenje? Recimo ili krštenje u duhu Svetom kao naknadno iskustvo To je broj 2 Zamislite to? Broj 3 Što sam ja, mom dragom Bogu, ocu kao posljedica Što sam ja njem? Jer puno ljudi ne znaju što su Što sam ja, kao posljedica toga Radit ćemo na tome To je dijete Božje, Nadmočno postojanje I koju on mora ima svijest Kod Program Kako god hoćete Četiri Što Isus Hrist sad čini za mene Jer puno njih misli da je Isus na ladanju Da On više nije aktivan Da On ništa ne čini I onda zbog te obmane sotonske posižu za ljudskom rukom za ljudskom pomoći i ulaze u prokletstvo o kojem govori Jeremija 17,5-8 Proklet čovjek koji se uzda u čovjeka snaga ljudska mišica Jel' tako? To se ne može dogoditi ako znaš tko je Krist i ako znaš gdje je i ako znaš što si njemo i ako znaš što čini za tebe Onda samo jedan svijetlji na nebo A to je Krist Isus Jer u njemu je Bog, Otac Utjelovljen u svoj punini I to tjelesno, vidljivo Po Kološanima 1.19.2.9 I zato je Emanuel, Bog s nama I On je sve mogući Njemu je dana sva vlast na nebu i na zemlji On je onaj koji je glava crkve On je gospodar nad gospodarima On je pobjednik on je pastir On je izcijelitelj Nema mjesta za drugoga Onda možeš ispuniti prvu zapovijed Da ljubiš gospoda Boga što je Kristi sa svom dušom, svim srcem Svim umom i svim silama tijela svog. Ne možeš dok ne znaš tko je On Jel tako ili nije tako? Moraš znati tko je i što je i broj pet O tome Pavlove poslanice govori Ovo nas se tiče Ovo ćemo doznat O tome vam govori ova mala knjižica Ovi koji to svladaju će dobiti do kraja Govorim o tome što imamo U Kristu i po Kristu Što trebamo bit Što On hoće od nas Kako nas On vidi Kako se uskladi s njegovom voljom Jel tako? Jer ako je on nešto napravio za nas I objavio riječi Pa očite to, njegova volja Njegova riječ izražava njegovu volju Moro se uskladiti s njegovom riječi Ne budite ludi nego mudre Ispoznajte što je volja gospodnja Efežanima 5.17 I broj 5 Što ja mogu napraviti Po njemu Po njegovom imenu jer crkvi je dano ime Isusa Krista, zamislite to Ime nad svakim imenom Ime kojem se mora pokloniti svako koljeno Na nebu, na zemlji, ispod zemlje Ime pred kojim svi vrazi dršću Nama je dano na korištenje Što ja mogu napraviti u ime Imaćemo cijeli dan za imene brinuti Jer je prevažno jer ja vidim da ljude zazivaju svakakva imena i onda se ne drže uputa svjetog pisma i onda se čude zašto im molitve ne prolaze, čude se zašto i nije dobro, ali Bog ne uslišava griješnike nego one koji ga poštuju i vrše njegovu volju, a svi koji ga ne poštuju i ne vrše njegovu volju su griješnice a oni ga ne poštuju i ne vrše njegovu volju koji ne prate upute u pisma. A kollošanima 3.17 kaže sve što činite riječju i djelom činite u ime Iisusa Sakrista, Zahvaljujući Bogu i Ocu po njemu I svaki koji ime čini sve U ime Isusa Krista Krši njegovu volju Ne poštuje ga I srazmjerno tome Ulazi u onaj red Di počinje iskušava neugodne posljedice Jel' tako ili nije tako? Što ja mogu napravi po imenu Isusa Krista? Mogu bližnje osloboditi od tlačenja Sotone Mogu izgoniti zloduhe Jel' tako kaže jasno i glasno Ovo su znaci koji će pratit one koji vjeruju Što? Evanđelju Ovo je evanđelje Mi ćemo evanđelje Pavleva razrađivati Ne mislim da neko moje evanđelje oni će u moje ime Meni se sviđa novi prevod Bonaventure Dude Mojim imenom Ja to zamišljam Ko neki veliki onako čekić i Neku malu glinenu Onako Mojim imenom će sve sotonske sile razlomiti Mojim imenom će izgoni zloduke To radi u praksi Ja vam to govorim svoje prakse, Radi Zlodusi izlaze Uz povraćanje Uz mučninu Uz drhtanje Uz povike Izlaze Na ime Isusa Krista. Oni će polagati ruke na bolesne I Oni hoće ozdravati Evo, juče je ste čuli svjedočanstva Nismo se dogovarali, vidili se da su oni sami se Počeli glasati Što ja mogu... Znači, pismo kaže ispočetka, da li je Isus rekao Da će oni koji vjeruju u njega Činiti stada dijela kao što On čini je li rekao? To je rekao, ako ne znate gdje je rekao Samo mene pitao, Ivan 14,12 Da li je Isus polagao ruke na bolesno K'o bi imao zdravu pamene kad digne ruku? Onda smo se sve dogovorili ako je njegova riječ istina I ako ja jesam ono što on kaže da jesam I ako ja imam ono što kaže on da imam U svoj riječi I ako ja mogu učiniti ono što on kaže da mogu učiniti Onda ja mogu učiniti to Ako vjerujem riječ Ja ne pratite dilema To je iznimno važno shvatiti po principu i ako vi imate shvaćeno taj princip vi možete nastupati unutar njega i očekivati rezultate koje je on pripojio tom principu Hebrajma 13.5.6 objašnjava princip Znači opet držimo princip, a mijenjamo imenice Kaže ovako Jer je Bog rekao i onda Pavle citira Nikad te neću ostavi, nikad te neću napustiti toga mi možemo odvažno reći Znači, ja mogu odvažno reći, jer je On rekao Ja stojim na njegovo riječi i mogu odvažno reći njegovu riječ Isus nije govorio svoje riječi, nego očeve riječi I mi imamo očeve riječi Očeva riječ na mojim usnama, izgovorena s vjerom Može imati, treba imati istu silu ko što je izgovorena na Isusovim usnama I mijenja situaciju, je tako? Ivan 14 ideset i dvanaest i Isus jasno kaže da ne govori svoje riječi nego nam otac daje riječi, tako da otac govori zato što je Bog rekao stoga mi možemo odvažno reći što što mi može učiniti čovjek zašto im gospod pomoćnik svi znaju da ja to javno ispovijedam javno da je moj tata veći od njih svih Ivan 10.29 Jednostavno mi ne možeš ništa Jer moj tata je veći Moj tata je veći I kad ja kažem da je veći I u srcu vjerujem Onda on to pokaže Jer mu ja dam prolastine Moj tata veći od njih svih On je u mene I on je jači Jel princip? Zašto je bitno Znat princip ili zakon vjere koji aktivira ono što Riječ Božja nudi nama u Kristu kao dar kao dar Mi bi trebali imati dovoljno pameti duhovne da znamo ne svjetovnog duha nego Božjeg duha da znamo čime nas je obdario što smo besplatno dobili od strane Boga Oca 1 Korinčanima 2.12 Jer mi po Božjem duhu možemo spoznat što smo besplatno dobili Obdario nekako ko da ne shvaća se što znači To znači da smo dobili na dar Da ne moramo platiti Ako smo dobili na dar treba primiti, je tako? Znači dijete Božje Dijete Božje se pomirilo s Ocem u Kristu Isusu ono je u Kristu Isusu ponovo ušlo u očevu kuću i očevu obitelj Ima duha Božega u sebi koji viče Aba oče a ne duha ropstva da se opet bojimo Rimljani 8, 15, 16, 17 jel tako ili nije tako? prema tome mi smo po tom duhu Mi smo po tom duhu Božji nasljednici I kristovi su nasljednici Je tako? Mi moramo znati što jesmo i onda se ponaša sukladno tome Mi znamo da smo otkupljeni Kristovom krvlju I to je stvarnost Da satona više nema prava nad nama Jer smo kupljeni Plaćena je cijena Ne pripadamo sebi nego Kristu 1 Korinčanima 6.19 Zato ga moramo proslaviti U duši i u tijelu 20 stih Mi znamo da smo novorođeni Nova stvorenja Po Kristu Isusu Da staru minu novo nasta Jel' tako? Mi znamo da Duh Boži drugim Korinčanima 5.17 Mi znamo da Duh Boži prebiva u nama Zar ne znate da ste hram Duha Božjega? 1 Korinčanima 3.16 Zar ne znate? Zar ne znate? To trebate znati Iako je u meni Duh Boži Sve mogući Bog 2 Korinčanima 6.16 Pa onda mora biti da sam jačio od ovih drugih Jer On ih je porazio I to ih je smlatio Satra ih je Nije samo onako e, u produžecima Nego je to bila pobjedna nadbočna 10.0 u gostima Satra ih je križem Hebrejma 2.14 Satra ih je križem i, i 15. Oni su satrani, pobjeđeni I pobjednik je u mene I dao mi je vlast da gazim po njima I ništa mi neće navoditi Ja to znam ja sam u zajedništvu s njime I dalje pričamo o svjesnosti djeteta Božjeg Zaj Znate što znači zajedno? To znači da smo zajedno onome što činimo To znači da smo ista firma Izvršni organi na zemlji Njega smo mi Mi smo njegovi poslanice Ambasadori kako kaže jedan prevod drugi Korinčani 5.20 Suradnici Božji 2. Korinčanima 6.1 On trs mi loze To je jedno Njegov život kroz mene daje plodove Glava i tijelo su jedno. On naziva tijelo Kristom Tijelo je jedno udova, mnogo tako i Krist Tijelo je Krist, grupno Krist je jedno sa svojim tijelom Je li tako? svim izvijesna pa ako Krist ima pobjedu, a ima Ako je on podložio sve pod noge, a jest Ako on izna svih poglavarstva i vlast i vrhovništva A nas je posijao zajedno sa sobom na nebeskim visinama Gdje on sjedi na prijestolju slave i vlada pod, Po Efežanima 2.6 Onda i mi imamo vlast Dijete Bože je nadmočno postojanje On živi u pobjedi on kraljuje u svojoj životnoj sferi jer je primio obilje milosti i dar pravednosti i kraljuje ne po sebi ne svojom snagom nego po jednome Hristu Isusu Rimljanima 5.17 I unato svim protivljenjima unato svim beznadežnim okolnostima unato svim preprekama mi uvijek nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi Rimljanima 8.37 Pobjeda je naša jedan od blagoslova osiguranih na križu Na Hebrejskom se zove Jehova Nisi Gospod je moja pobjeda Mi smo u pobjede, to je blagoslov To ćemo govoriti kad budemo obrađivali blagoslove i prokletstva Jer ljudi misle da su oni ponizni ako su u porazu Ne, nego su u prokletstvu Pobjeda je blagoslov, poraz je prokletstvo On hoće da mi budemo blagoslovljene zato je krest uzeo prokletstvo da mi možemo primiti blagoslov. Galačanima 3 13 14, je l' tako? Sa svim Izuzetno je bitno broj jedan da znamo što nam prepada u krstu, da znamo kako se ulazi u krsta i ostaje u njemu, Ovo puno njih ne zna. Misle da je dovoljno ući u brak I da onda svejedno kako živiš Ko što nije na zemlji, nije ni na nebu Nego je veća odgovornost kad si u braku Jel' tako? I onda kad to napravimo Kad uđemo u njega I kad ostanemo u njemu Onda možemo počet uživat Ili prisvajati sve blagoslove Koje nam je on tako milostivo osigurao U Kristu Isusu i onda tu ide ovaj princip I njega počinjemo praktično primjenjivati od sutra Idemo razrađivati sutra križ, žrtvu Kristovu Da bi mogli primiti Krista Isusa <clears throat> Na ovaj način Mi ćemo ga primiti koga nije ima ga priliku primiti ovdje Mislim na ovaj način primićemo ćemo ga bez molitve kako kažu Rimljani 10.9.10 mi ćemo Krista priznat kao gospodara donijem odluku, ja ću vam objasnit što to znači. To je odluka za vrijeme i vječnost Neopoziva To je svjesna odluka volje, utemeljena na znanju iz riječi Bože i to se donosi sa odgovornošću u svetosti ako hoćete da vam radi. I onda ćemo mi znati što riječ Božja govori o svemu što je on napravio u Kristu za nas na križu, to jest da je išao namjesto nas na križ to jest mi zajedno s njime da je umro za nas na križu to jest mi zajedno s njime s obzirom na stari život da je bio ukopan i mi zajedno s njime s obzirom na naš stari život i naše grijehe u smrt da je uskrsno i mi zajedno s njime to će vam pokazati da znate točno ova riječ zajedno i mi zajedno s njime, u novosti života ili bez onog što je ostalo u grijehu Je tako? Rimljanima 6 i 11, kaže Smatrajte sebe mrtvima grijehu Di, pa u grobu To vam je slika o, krštjenja, uranjanja U vodu I sebe živima Bili ste mrtvi, sad ste živi Jel' li tako? Bogu, u Kristu Isusu To ćemo smatrati To ćemo tako razmišljati Jer ćemo misli što misli Bićemo pametni Mi bi trebali biti jako pametne Jer je Krist naša mudrost Prvim 1 Korinčan 1.30 Imamo njegovu mudrost I onda kad primimo Krista I shvatimo kako se ostaje u Kristu Onda ćemo se pozabaviti primanjem drugih fantastičnih blagoslova I to je namjera ovog seminara Idemo vidjeti još jedan primjer Da završimo gdje smo počeli Sa ispovjeđu vjere Ili ti ga da vidite Kako se ono što u srcu vjerujete A ustima govorite Jer inače vi govorite Ono što u srcu vjerujete To vam bude kako se to očituje Sad negativno? Pa počnete paziti što govorite I da vam bude sve zanimljivije Govorite ono što On govorio To je da vi govorite njegove riječi Kao što je Isus govorio Gdje smo, brojevi Brojevi 13 i 14 Imate zanimljivu situaciju Znači jedno od tumačenja povijesti Izrela Ne jedino Ali korisno za nas Jest primjer za nas Prvim Korinčanima desetog pogleda Prvih trine stihova, posebice šesti Kaže da je to primjer za nas Da mi ne bi činili isto što su oni činili Da mi ne bi griješili ko što su oni griješili Znači, povijest Izraela je povijest naše duše Ono što je bilo nekad Se seli u nas sad Jel' me pratite To je jedno od korisnih Korištenja Starog Zavjeta, ne jedino Situacija je sljedeća Izrael je došao pred obećanu zemlju Naša duša je Izrael ili naš stvarni čovjek Naše unutarnje ja, je tako? I mi sad dolazimo pred sva obećanja ili sve blagoslove koji su nam obećani u Kristu Isusu I mi sad idemo izvidi zemlju Znači 12 plemena predstavlja svaki dio naše duše S obzirom na vjeru i dobročinstvo I sad mi idemo iz Pippa teritoriju Što to nama nudi Što mi trebamo napravi da to prisvojimo Koje su muke i nevolje dok mi to želimo prisvojiti <clears throat> I ovi, imate strašno zanimljivu situaciju stvarno je jako ilustrativna kako je Izrael dobio porepu zahvaljujući svojim vlastitim riječima i krivom odnosu od, krivom odnosu prema onome što im je on rekao ili obećao jer je on njima rekao daje vam zemlju, dajem, znači vaša je ali vi morate staviti nogu na nju to važi za sve što nam je on uručio, to je naše ali mi moramo staviti nogu mi moramo zakoračiti, a ne obećana zemlja prema nama I puno njih čeka i ništa ne dočeka Puno njih samo moli i moli i nikad ništa ne dobio Jer zakon iz Svetog pisma vezano za primanje kaže Moli i vjeruj da si primio Ne samo moli i moli i moli i moli i moli i Nadaj se i On te nekad počasti, ali to tako ne radi ja vam kažem svima kad molite vjerujte da ste već primili, primićete. to je kršćanska molitva koja uvijek ima je jel tako? Ok, e sad oni dolaze pred ono što je on njima obećao i oni znaju jer je on njima rekao jasno i glasno to je vaše. Vi gledate obećanu zemlju kao neki blagoslov, jel tako? Poželjno nešto? I oni su fino to izvedili, i kad su se vratili, dali su izvještaj Iz početka, kad se povijesna slika gleda danas da ima kori za vas Sve se seli u vas Vaš um i vaši osjećaj skupno su ovih 12 plemena I ovi predvodnici plemena su vaše misli, percepcije, razumijevanje I vaša naklonost ili vaša ljubav I sad ste vi dotičete njegove stvarnosti i procjenjujete situaciju s jedne strane imate njegovu riječ Njegovim ranama vi ste bili iscijeljene I sad ti moraš vidjeti što ti trebaš napraviti. To smo radili sa četiri zemlje Da to postane dio tebe Jel' tako? OK Kažu one <clears throat> Odosmo smo u zemlju koju si nas poslao Zaista teče u njoj Mlijeko i med. Evo to su plodovi od tamo ali narod Pazi sad njihovo gledanje Znači oni znaju da im je On rekao Oni znaju da on ne laže Oni su vidjeli ogromna čuda što je napravio Međutim, unatoč tome Oni sad sumnjaju Da oni to mogu napraviti I počinju gledat ono što se vidi A ne ono što im i On rekao 78. salam krasno to objašnjava Njihov kiksi što im se dogodilo Ali narod ili ali doktor Riječ kaže Njegovim ranama vi ste bili scijeljeni I njemu ništa nije nemoguće Oni kažu Ali doktor je rekao Ja me razumijete Ali narod Što boravi u njoj Jak je I gradovi su utvrđeni I veoma veliki Vidje smo ondje I anakove sinove To jest divove Preskočićemo Ovi, On kaže ovako, ove, ove, preskačem samo da vam, da vam objasnim što su vidjeli, divove, problemi počinju rast kad vi gledate u njih, vidije smo tamo i divove, 33. stih 13. pogleda, anakove sinove od divovskog roda i činilo nam se da smo prema njima kao skakavci, a tako smo se morali i mi njima činiti. Znači kad mi počnemo našim očima I našim razumijevanjem Gledat u stvarnost Mi smo na krivom teritoriju Ili na teritoriju zmije Zmija su naša osjetila Koja percepiraju stvarnost I to se vrlo često sukobljava sa riječom Božjom To je postanak 3.1 Zmija su naša osjetila Kad se shvati duhovna riječ Božja i ako mi vjerujemo našim osjetilima, a ne riječi Božoj Mi vjerujemo zmije i satana nas obmanje Osjetila prvo kažu je li Bog rekao Prvo dvojba I onda se ti počneš računati I onda kaže Ne nije rekao Ili neće tu umrije Četvrti stih. I oni su zanemarili njegovu riječ I počeli su gledat protivnike I počeli su gledat poteškoće I ovo je počelo rast umjesto da su počeli gledati riječ kako kaže mudrezeke četiri 420 do dvadeset nikad ih ne ispušta izočio moje riječi pazi na moje riječi nikad ih ne ispušta izočio oni su ispustili izočio u njegovu riječ dao sam vam zemlju pazi kako on kako on daje uh, samo malo di to daje 32. stih je jako bitan Pazite kako pismo ukazuje Kako opisuje njihovo izvješće Oni su istinski vidjeli Da su tamo divovi I da su gradovi utvrđeni Međutim i rekli su što su vidjeli Pazi riječ Božja kako to, kako to objašnjava Tad izneso, izneso, iznesoše pred sinove Izraelove Neistinu o zemlji 32. stih Koju su bili uhodili Premda da su oni vidjeli divove Ovo je jako važno shvatiti premda da su vidjeli gradove Oni su rekli To je istina, vi ste to propustili Koji niste bili, tumačili smo tri svijedoka Svijedok osvjetila, svijedok riječi Bože. I onda su oni rekli kao sudac Istina je ovo, ne razumijete? I na taj način su zanijekali riječ Božju I dogodilo im se točno što su rekli Znači, oni su rekli ovamo ljudi koji su bili išli s njim 31. stih izjaviše nikako ne možemo ići protiv tog naroda jer je jači od nas i ako vi date izjavu na glas ono što vjerujete u srcu a to što vjerujete u srcu nije ono što je on rekao vama će svejedno postati to što ste rekli i to se Izraelu dogodilo Izraelu se to dogodilo oni su rekli 14. poglavlje um, stih 2 o da smo bili pomrli u Egipatskoj zemlji ili ovdje u pustinji o da smo mrtvi i njima se točno dogodilo što su rekli oni su aktivirali zakon iz Marka 11.23 pazi što kaže 28. stih 14. poglavlja Kaži im, Tako ja živ bio Riječ je gospodnja Kako vi izgovoriste pred mojim ušima Tako ću ja postupat s vama Jel razumije to ovu dinamiku? Znači mi dolazimo Kao dijete Bože, Znamo da smo Kristovi, Znamo da je naš gospodar Znamo da imamo pravo na sve što je osigurano u njemu na križu Jel tako? I sad pismo kaže da imamo imunitet od boleste I mi stojimo pred tom obećanom zemljom i gledamo tu izjavu I onda počnemo gledati simptome i ono što je doktor rekao i kažemo ne, ne, ne ali doktor je rekao ja ne mogu. I točno kako si izgovorio u njegove uši, točno tako ćete bet. Jer zakon radi pozitivno i negativno. Jel razumijete ovo? Nitko od svih tri milijuna što su izašli iz Egipta nije ušao u obećanu zemlju osim dvojice, svi su umrli kako su rekli. Samo Joša i Kaleb Sad vidimo što su rekli Jošua i Kaleb Znači, ispočetka, Ista situacija Isti gradovi Isti divovi Ali Jošua kaže ovako Kaleb kaže ovako 30 stih 13 opogleda Svakako pođimo gore I osvojimo je Jer je možemo lako prevladati. Nisu oni dobili što su dobile, Nisu oni bili poraženi Zbog divova i gradova To vam je jasno Jer da su divovi i gradovi problem Onda bi svi bili poraženi Ali su bili poraženi njihovim vlastitim riječima Po mudrim izvekama 6, 6.2 Oni su se svezali vlastitim ustima Vlastiti, njihove su ih vlastite riječi zarobile iz Marko 11, 23 Ako kažete i u srcu ne posumnjate nego vjerujete da će se dogodi to što ste rekli dogodit će vam se točno to što ste rekli Jesu li oni rekli da ne mogu obećano zemlje Jesu li rekli o da smo mrtvi Jel on rekao Tako ja živ bio to je riječ gospodnja Kako vi izgovoriste pred mojim ušima Tako ću ja postupati s vama Kaleb je rekao Iako je on bio jedan od dvane Što su gledali obećanu zemlju Svakako pođimo gore I osvojimo je Jer je možemo lako prevladati To vam je 30. stih 13. pazi sad ovo Sad vidi opet 6. stih 14. Do 9. govore Jošua i Kaleb One su isto dobili Točno što su rekle A Jošua, sin Nunov I Kaleb, sin Jefuenov Koji su također bili uhodili zemlju Razdriješe svoje haljine I rekoše svoj općini sinova Izraelovih Zemlja koju prođo smo da bi smo uhodili Jest zemlja doista vrlo dobra ako nam je gospod milostiv On će nas dovesti u tu zemlju I daće nam je Zemlju u kojoj teku mlijeko i med Samo se ne bunite proti gospoda I ne bojte se stanovnika te zemlje Jer ćemo ih posve istrijebit Odstupila je od njih njihova zaštita A s nama je gospod Ništa se ne bojte I njih dva su ušli A ovi su pomrli moja molitva za danas i molim silan blagoslav na svakom riječi da svi shvatite koliko je važno uskladiti naše srce i naš um i posljedištvo naše riječi i djela s onim što je izrečeno u riječi Božoj. Da vam to bude zbilski, istinski, opepljivo jasno u ime Isusa Krista. Amen. Amen.